یا ایها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا په دې کې الله تعالی مسلمانانو ته حکم کوي دې خبري بعضي خبره د منافقانو نکيده او بعضي خبره غلط وي اغه صحیح نه وي نو الله تعالی مسلمانانو ته حکم کوي چی تا سو نا دا دا مطلب نه چې دا که غلطی خبری مسلمان هنو کولی خو سد دلی رز زرائه که دیشی و ما شرکی سلی پاتی کی گی و سکسان غلطی خبری گی نو بیارو رو اغسام خلق و نیکان خلق و پاگی که دا اغی دیناس لی پاس دی دو جنا پاگی که مبتلا نو مسلمان هنو دا سی کڑی نوی الله احتمالونو اللہ ا خبر سواب منافقانو بدا خبر کولی چې کلا پیغام خبره بیان کړو ظاهري شکست شو دوه حق په ځان کې مسلمانان شهیدان شو صحابه زخمیانو شو منافقان پکې مرغلو جنگل نو بعضي منافقان پکې مرداروم شو پریشانی وته مرسل زخمیان شه کم منافقان واپس شو ابتداه کنه بیر اسلام سره زر کسان بیا دریسو کسان عبد الله بن ابی چیکم رئیس المناطکین غسر خپل ملګری واپس شو او یموږ جنگ نه کو زکه پیغمبر زمون په مشوره عمل نکو مدینه کې پاتنه شو او د مدینه باندې وروه دموږ جنگ نه واپس شو چیکله شکست شنه اغه بیا ده خبرې کولې چې ګور قدیم سره وای کنا ندی بنو کتل شو مدینه کی دن ایا با دین سپر کسوک للو و پات بشن دی بدک خبر اکولا ازاد و ربو فی الارد سپر بیو که پز مکا که تجارت د پار والد با مل شو او کانو غزن یا با غزال للو غزالا وفات بشو نکو مسلمان باو یعنی ددی نصب والا باو سر رور نموراد داده چه ددی رور یعنی نصب والا مسلمان باو دا منافق رور باو او با مسلمان یا ضرور نه مراد ده چې د دین مسلک ولبو یی نه ضرور مطلب دا چې یعنی نه منافق بو د دین پېشن محمد شرب اباو اغه منافق او دین منافقو نظر ولې مطلب دا چې دی سره وپاکی ده کېږي چې سفر کې به لړیا او پات به شو مسلمان بو یا منافق بو او یا غزال به لړ شهید مشنه دی بیګر قدم مون سرهو ما ماتو نه خپل مرګ بناو ملشي سفر له له الټا سټډنټو چې جګړه شو او جنگل لڑا مرشنک دلتا کیونو وما قتلو قتل شوی بنو نو دی بدا خبر اکولو اللہ فرمائی آئیوہا آمنو اے ایماندارو لا تکونو تاسو سمکی گئے کل لذینک پرو پشاندہ کسانو چکم کافرانی نفا کی کفر کلے گئے منافکان تی مورانو منافکانم کافرانی حظاہر اسلام کارا وقالوا اودي وائل اخوانهم دخلوا مبارک وای په لونو مطلب د سبرونو مسلمانان بعضی د منافقان وله وګي او یا مراد هم مشرب خلق دا غیبرک بیا سوئی اذا ضربو هر کله چې دا د دې درون سفرو کې په ارض پزمکه کې د پارا تجارت چې سفرو کې نل توفات شي او کانو ان یا ازیان شي غازیان وې جنگل نو التکی قتل شي شیطان شي نदी سوہی لو کان قالو دیوائی نو سوہی لو کانو عندنا کدی مون سره خپل کورونه کوي سفر لاندې تل تجارت لنه وي دله جنگ لنه وي ما ماتو نو سفر کې بم لښین او ما قتلو او په جنگ کې بم قتل شوین نو یان ذات چېونکي د منافق عقیده د اخرت او د الله تلا د تقدیر او د الله د فیصلې نه نو هغه ظاهر سبب ته ګورچې د سبب نه اغہی دسپر مؤثر گانا جه بس سپر لیلالانوگز دسپر دووج دوو پاتشو او دن دا جنگ مؤثر گانا جنگ لیلالانوگ دو جنگ دووج دوپاتشو حالان که اللہ پا دی بان یوردوم کوئی چه خدا کیجئی لیا جا للاو ذالک حسرتا في قلوبرهم دوئیم دا واللاو یحیوا امید لا والفوتا اصل مسلح کارین جی بورا واللاو یحیوا امید ملکوال اوجن دکوال اللہ دا دا په قبضه د اختیار کړی او دا په قدرت د الله تلا کې نه نو, نو سفرې وجلې نشي چې الله یې نه وجني او که الله نو سفرې بچولې نشي دا څنګه کې کله یې نن پلی نو جنگې وجلې نشي کتل کولې نشي په جنگ کې طاقت نشته او که الله یې وجني چې جن جنگې بچولې نشي جن او مرګ دا د الله په کې دی دا الله په اختیار کې او محکی الله وی ذالک حسرتن پیکلوهم الله دا خبره دا غلط عقیده دا اسبابنا دا تاثیر عقیده دا سفرنا دا مر عقیده او دا jihadنا دا قتل عقیده ذک عقیده چر لجعل الله ذالک حسرتن پیکلوهم دا د دې پزورو کې الله ارمان ګرځي په دې لاس ورزي وې کدا شنو شي دا دې حدیث کې راځي الله کلمہ نی استعمال وکړه امبر له اسلام فرمای کی دا یو بندي شي وي دا کدا سمو شي ونه دا سمو شي نو دا کامل مسلمان نه مفهوم روایت دا سي بس دا الله مقدر کړی الله تعالی فیصله کړی بس بیا دا مو غویا کله ډاکټر لتل ویره دي بلان کی ډاکټر لا نه بچي او مریض بلان کی ضرورت له نه بچي او هغه مونږ له ګتی زی که و نه بچي اووو نہ الا پرما یذدی خبر ہو انجام داسي تیجه دا خبر دا انجام نه مسلمان خو بس دا الله غرب بس لته سکون ملو شيګه ما ډیر څه کړه نو زنه بچی دا پلان کین بچی دا کډیر څه نو دا کار خطا کېدو ولا نو دا بچیدو نو زنه بس اطمینان شي بس دا الله که وشو بس خبر ختم او اغيرو ځان خبره کېچي دا کم قصد تقدیر عقیدنی نو اغه اطمینان نه جزو شي بس کدا زنه وشوي دا چې باندې ټول مخلوق هم په دی او خلقم رخي او پاري باندې جی جنہ کو تخش سزا ورکي نو منافق او کافر چې د هغه دک عقیده نه اید اسباب وکړي الله پرمحي دا اسباب دکیده ځان لا عذاب دې ليجعل الله ذلك چې وګرځي الله دک عقیده د اسباب نه دکې دوی حسرتن حسره قلوبهم دا ارمن وګرځي پزمنو زدې کې کنا رتل نه پدی بانی لاسوزی اللہ حقیقت بیانی ورپسید اصباب نبی کے جنگ او سفر دا اسنشی کولے دا پدی کی اسنشتہ واللہ یحی ویمید دا ظاہر اصباب دی دین دی اخکاری ہو یحی ویمید سوک دے ملکو ان کے اوجوان دے کون کے اللہ اصل کی رے انسان نظر کو تاہا دے دا اللہ کلار کار کندا کائنات شاہ دے قوت تے طاقت تے ازم غاستل تاسو مثال دا هغه میګی دی چې یو میګي کاغذ باندې لیکل کې او په کاغذ میګي ګوزنو هغه د لرګي ته بورې د کلم ته بورې ډېر خولي لیکل کې اوس د میګي نظر د کلم ته د چي څومره خولي ګلکاری کې او تاوی کې او کرخې راکاږي خبره انسان هغه نی راکړه موږ چې تاسو کائنات ته بورنو باز خلک اغه کائنات کې د اسباب ویني چې د اسبابونه کیږي ورجې نه کیږي دینه کیږي او دې شت او طاقت ته د الله قدرت ته اغه نه ویني نو دې منافقانو مې ددې مثالو بس تر دې خو نظر ته چې د سبب کې خوده ته نه ګوري چې د مرک حقیقت کې سوکراوي د سفر لده چا به ته طاقت چا ور د جنگ لده چا به او چې داکم بچنه د دا جنگ نه چا پاتې کو دا توفیقونه چا ور واللہ بما تعملون بصير سچ کہ اللہ تنا پی ددنه کړه دا زوره نه الله ویني نو مطلب اللہ نو نو دا ده الله هغه سزا درکې کدا غلط خبره وکړې او کړي مسلمانانو څنګه چې منافقان کړي نو کدا سي تاسوم وکړي واللہ بما تعملون بصير لست عمل ویني کنه نو چې ویني څه نو بیا به سزا درکې ور ان کوتم او متم في سبیل الله کچری تاسو قتل کري شي په لار ده الله دی یان موږ نو قتل شي ترغيب د قتل ترپ ته هم په دې کې پيدا بیانوي چې ته شهید شې نو تاسو ملاله نو کچری تاسو قتل ته شوي شهیدان کري شي په نو کوم مسلمانانو ته خطاب شي نبی اخو صحیح خبره ده مغفرت او رحمت ملاله وي نعمت چې الله تعالی آیات کې بیان او کمن منافکانو ته خطاب شی هغه ته وی کچری تاسو ملشه مطلب دا دی چې ایمان درست کئ عمل صحیح که او بیا داغه رښتو شهادت ملوشي نه بیا بخنه نه او دا الله رحمت دا. دی نو خطاب یا مسلمانانو ته دی یا د که منافکانو ته شی مطلب دا دی چې ایمان خالص کئ او دا اغین رښتو قتلتم په سبیل الله دا الله پلار قتل شو او م می عملل شو دکسه په خپل تبي سفر لټله کو ایمان موی مرګ ور باندې را نو مخبگی مخبگی کې شهیدان شې شای کتال کې اعمال درست دي مرشینو افغان مکوې لمغ من الله دا الله د طرف ما فرت ته وبخنه الله بل ته وبخنه او ګنونو بدل ما کی چې شهادت د رلوی دنیا کې بل الله ګنونو ما کی ورحمت او اخرت کې بدل باندې کی جنت نو جنت تبديږي نو که کټه شي پلارده الله کې نو دنیا د پیدامنه غلون باندې د کرخرا نه او اخرت د پیدامن الله تعالی به تحفل رحمت او خپل جنت, جنت او اذ الله رحمت دې د اخرت نعمتونه چي نه معمول شي نه دې الله وي ها تا دوه سرور کړه تا د ډېر لویشي ملایوي معمول شي به نه ملایوي خیر من ما دمون ډېر رحمت به ته ملایوي کی جنت بهتر دی خير ډیر بهتر دی مممد هغه څنګه یجمعون چې دنیا کې دا خلک را جمع کوي یی دنیا کې کوم خلک چېونه جمع کوي دا غنه ډیر بهتري نشه وتا ملاوي شي اده الله د طرفه د غناون او معفره او رحمت ته پاخرهت کې جنت پاخرت پاخرهت دا ډیر بهتر دی د دنیا نه بهتر دی د غنیمت نه بهتر دی چې کوم پاتې شو غنیمت جمع کړه دنیا کې پاتې غنیمت شو غنیمتونه هغه است ته ثواب کوته شو چکم ساري ورکه د الله د پر شيطان شنه د غید پر بخنه او رحمت ادب کده طول نه بهتر شید د دنیا او د دنیا د غنیمتلو او د ارسنه بهتري مشید نو لیک ترغیب د جنگ ترپتا چې مرغ زاینه زی ګوی مرغ زاینه زی او تیزی د پکې طالب باندې په جانو باندې پخې خبګان نه ده پګا زکه هغه زاینه زی بلکې پغید د الله بخنه دنیا کې او پخیرت کې په رحمت ته وده دي دنیا نه به تر دي چې دنیا خلق راځي مګي بیا ورپسې الله تعالی مزید ترغیب ور جنگ تاب تا. ولا ان متم او قتلتم لا الاله تحشرون ولا ان متم کم لشوې تاسو وفات شه پخپل مرګبان دي او قتلتم یا قتل ودامه منافقانو خبر نه لري چې بس ما ما دونه به مړ دنیا کې به مزه کولې دا مرګ زاینې دي صرف دنیا خلونه مسلمان نه پرا الله وک وفات شي یا شهیدان شي مطلب نه چې ستانه د دنیا لوې نعمت پوه شي دنیا در نه پوه شي سم چې دا منافقان خبر کوي نه نه الله فرمایي jihad کوي شهادت ته راضي قتل کی کوي لا ال الله توشرون خامخه الله تا نه چاته توشرون تاسو بجمه نو منافقانو خبره غلط دي دا مرګ او شهادت ځای نه دي کله مرګ او شهادت راهي متصوبه الله تعالی ته قیامت کې كي ورجمع کويشه او چې کله الله ته جمع شي نو مرګ ځای نه وكله شهادت ځای نه وكله الله تعالی به پاګی باندې ته ثواب ایت پر بیمه رحمتین مین الله په سبب د رحمت د لنت لهم پیغمبر د دې تنرمشه وي نوبي عليه السلام او په نبي عليه السلام ملي خپل احسانم الله تعالی ذکر کوي کوم احسان یې وکړ ادا کړنګ زمونږه استا استا بر د نبي عليه السلام چې کوم ذات با برکت په نداغه فاطمه ذکر کوي زمونږه تاسو باندې پدې کې د الله لوی نعمت ته نو هغه نعمت ذکر کوي نल्लाह پرمای پر بم رحمت مین اللہ <سؤال> لنتلو پر رحمت د الله سره اے پیغمبر تنرم نرم شوی دی یوه مانا او نن تلهم دا مزید انو دنه من انشم کی ته نرم شوی نرمي ور سره ور ډیر نرم پیغمبر اسلام عاصم نرمو دا نشه خو یو نل او ته وین نرمشه رې میسان ده لکه یو کس مسک یو ته دغه نزی کلی نه چته سپرته ته دا ری همیشه مسکوا مسمه نریدا مطلب ነ چې پیغمبر علی صلوات الله علیه صحابه و سره الله و او دوی چې نرم شه مطلب دا دی چې دک څخه څنګه نرمی کې د صحابه و سره نرم چلی دک رنگي چلیږي ا بیا ورپسې نو رحمت دک مطلب شه حض رحمت پر رحمت د الله سره مطلب یعنی اے نبی رحمت د الله چې طاقت توفیق دی د خو اخلاق او د نرم او اخلاق د صحابه سره د چلیدو والے د اخلاق د دې چې کوم توفیق دې دا الله رحمت او د رحمت په نرم شوي الله کا اخلاق او نرمي درکړې دا الله رحمت او د رحمت په سبب نام چلے او تدي نرم چلي او الله پرمحي کی رحمت الله نبی دا بهتري اخلاق ان پښتنه وې بخاخ له به فاروخه په دا بهترينه خبر اخلاق زیاتره د سر تعلق ساتي نه غي دا یو خبره کړه الله پرمای اور په چرستا سختی بیاني کچريستا اخلاق نه وي الله توفيق نويدار کړي د نرمي او د مهرباني توفيقي نويدار او تبې اسی ولا كون تفضلا تبد خوېږي فزريکيږي جافي تبد خوې انسان دا چې به جې سر سپه اس تړي لې تاسو خبره کوي بس تیار ځئ دا سه انسان تا فغ انسان عربائی که بلکی بدخویا سخت خویا چه جه پیسر از پی بس ار تیم جانگ جانگ سامخ برم پاغ بدا لگی و خخ برم پاغ بدا لگی اللہ پرمئی ولو کن تا او بل غلیظ القلب سخت زلوالی زرد سخت وی نچه کم زلو سختی واقع کی پچابان نرمی نی ځا سره نرمه ماवळم نکي د چا سره ښه اخلاقوم نه لري د شخص الله دوجنه بیا د ټول بدن اعمال خراب شي زلو د بدن بادشاه دی او چې بادشاه د ملک خرابې ټول ملک خرابې نو چې زله سختی که کده لاس معاملې چا سره راځي او کړو راځي او کله سره ګو راځي نو غټول معاملات ګر وړي نه پرمای کې یو او تاکي بد اخلاقی وی او بل زله د سختوي شخص او دا چه کم مجمه تا سر راتوله دا کم صحابتا بانده راغونده استانه گیر چا پیر دیلن من حولکستانه با تار پتار شیو دیبه منتشر شیو یو بتا سران نو پادشیو نو پتا اولا گی اخلاق چی دی دا مجمه جولای دو اخلاق و سران خلق راجمه کیگی و بد اخلاقی سران بتانه منتشر کیگی او مطنق کرکیگی نو ده دا تبلیغ ده پر یا نور دا سی کم مشر د اعتماد پر مکرر لشي هغه اخلاقی پکړي اخلاق سره جوړ راځي الله پرمه دا دو الله نوې لن الفض من قول دې به منتشر شي او استاد غیر چا پرنه الله پرمه افوونه کینه کما خطا کیږي غم اف kawa اف کاو د رینا نرمی kawa فاف عن هندی تعف کا ک خطا دې شي استاد حکم نافرمانیو شونو اللہم مقلو بس تم عفا کوا وستغفر لهم اکا دین سا گناوشی نو دا اللہ ندید پارا بخن اوال نگور دیتا اللہ بخپلم ویلی شو چیزان لبخن اوال او غیبا مختخوا اللہ پیغمبر تمویجی تولا اوال زکاة پیغمبر وقتل دا امت تا پارا دا پار دیل لهم تبخن اوال دیتا او بل وشاورهم فی الامر دې سره مشوره کوي په معاملې کې نو <تصفح> دا امر د سمره د پکومم معاملې کې مشوره کوي نو دا یات ساتي چې کوم پرزیو حکاندار دی پاږی کې د الله حکم موجود دی پې کې په مشوره نه کوي نو ځکو هر نو کوم مشوره کوي راځه نه نه دي کوم مشوره نه کوي او ژوندې شنو اكون نه شنو الله حکم شته دی نه حکم دی به کې او چې د کومې ګنا نه پمنه حکم دی به مشوره علګې پلانګې دې باندې ډاکو او کوم دي میډیا باندې ډاکو ولاده پلانګې دې پټینو کوو کومه بلې پټینو دې کې مشوره نشته د نیکی کار كله کې مشوره نشته د ګنا نه بندې دوه کې مشوره نشته ګنا نه بندېګا او نیکی کار مشرب هغه کار کې کې چې کم کې نس نشته او جایز او مباح ران مثلا تواده کې دېجه کې او کوونکو یو تجارت راوونه پلانکی پلانکی و ولذي نو دل تزي او قال تزي مباح په جرمات تدلشي نو ديجو مات تل شو کاغذ مات تلل او داسې کارونو کې نفس جائز او مباح کارونو کې چې داغه ډول طرفونه جائز دي دغه طرفونه ستاره پر جائز دي کني دلته کې او قال تکه د واړه سره پر جائز پدې کې تم شورا کې د چانه رائے علی چې او طرف پاکستان د پرخواخ کې ودان دی بارک الله نه جنگ په و شاورږي په الامر تدې سره مشوره کو او څنګه نبی له سلام الله عليه وسلم دوه خود په موقع باندې صحابه سره مشوره وکول نه ربا واست مونته کان نه واست ظاهر مسلمانان و یبار ځکه مدینه کې پاتې کیو کی. نبی له سلام یې ماخوف لیدل چې ما خو لیدلو چې ما خپل لاس په درع په صغره کې دنګه ان تعبیر ما ده خود دا اوخه چې مدینه کې دننه پاتې دل په کار وچکه کم بدر نه پاتې شو ته رسول الله نبي بارزو اخر نبی اسلام مجبور اس نبی دا دا نبی او وګړي واچلې روته بیا خپل صحابه هو نبی اسلام دې پیغمبر د پر مناسب ندي چې جنگي کمیټه نو واچي وسله و حواله یو بیا دا غوښتشي په دغه مخکې نو مشوره نبی اسلام نکړا عدالت الله تعالی مزیدم بیا وي چې وشاور هم تل امر کده جنگ معاملې داو که نور معاملات دې او جائز معاملات دې نسبګینش له صحابو سره مشوره کاوه بیا دا دي چې وګوره خورا پاک پیغمبر ته وي په شاور د الفاظ د چې وګوري عربا ته چې زله عالمي پیغمبر ته خان په شاور هلانکه پیغمبر باندې و هیرازي هغه ته دارک خدای ار ټیم جبريل السلام په دې سکندونو کې رالې غل شو بیا ملای مشوره کوي نو علما پدې کې بیا مختلف وجهلې کلي چې الله پیغمبر ته وجه مشوره کوي هلانکه پیغمبر باندې و هیرازي ار ټیم حکم رازي چې سم مساله نو دریضه کله کې قران پاک راغله را بیا موږ لای مشوره کو نو ایده دې خبرې ده ته چې دا, دا مشورات د نبی صلی الله علیه و سلم د امت لپاره سنت وګرځي یو دې حکمت په کيده چې دا صحابه دستا د جنګستا اخلاق سره د دې را غوندول مقصود دینه مشوره خپل اگر چې هغه کتاب نه وحي بیا رسول چې ته مشوره والی نو به مطمئن شي نو دا غید زلونو دا اتمینه انده پارا اول داره چه د ددی اکتدا ہوشی اول داره چه مشوره سر سلیت دا هر ملگری که پیه تو معلوم شي چې دا پلان کې مرگری سمرد دا مشوره دا چانه اغسطل پکار گی نو بازی رایان رایگانو که ضرورت رازی بازی خاص تیم که نو نده یو جنا دا عقلو اغم مقدار و مصرم معلوم شی نو پده که مختلف حکمتو نده ہو الله تعالی د تعالی مورګه چې دا د امت لپاره سنتو ګرځول پیغمبر ته اگر حکم اور بصی الفاظ الله عجيبه وي فاذا عزمت فتوکل على الله اور پیغمبر لسلام ته وي چې ته ازمکه فخ نو مشوره دی ته وي جد نه رائے والے د نه رائے والے مشوره وي اغستل ټولته رائے ما د مقامخه او اعظم دته وو چې زه بیا یو راي په خاګم پیغمبر په پیدا اعظم تر میونه جتا څو طول اعظم وکړه ځکه پرای باندې راي مضبوطول یوه راي ترجیح ورکول دا بیا مشر او امیر کوي د دې وجه خدای پاک پیغمبر دوی په اذا اعظم تا هر کله چې تک لټ ارادو کې په اورای باندې تلو چې دا راي شاوډا کار کو نو ګر بیا ورغسي عجیب تعلیم ورته مشوره ظاهری د کامیابی لپاره د یو کار د کامیابی لپاره مشوره ظاهري سبب دی او پس اسباب باندې به ټول کې مضبوط انساني په اعتبار د توکل او داکی دی نخنده پیغمبر تو یو ماته تم تعلیم راکې فیضا عظم تا هر کل جي پیرای باندې اعظم کې نو غره پرای باندې اعتماد نکې فتوکل علی الله توکل به بچاجي ندی ته توکل چې اسباب به اختیار ہے خود دا اسباب او نظر تاثیر عقیده بنه ساتي اعتماد به بچا ساتي او دا عقیده په هر انسان بند فرض ده دا ته عقیده د تاثیر وي عقیده د توکل د تاثیر پټول سزونه کې کووبدي کور یازدا او که کپړې دي کو خوراکونه دي په دې ټول کې د تاثیر عقیده ساتل د په هر مسلمان فرض دي چې د بد chance یو توکل به تاثیر دا عقیده په هر انسان فرض ده چې د او توکل به معنی ترک اسباب دې سبب پر خودل لکه تا واټي تزي دې نه ګاردن ګاډي ګاډي سبب دې دلو بس تر ګاډي نه اختیاروم سبب دې پر خودل یو توکل به معنی اسباب یو سبب پر خودل نو په دې باندې ځان پوه تفصیل چې کوم دینی اسباب وکتره پر دې چې بس الله پور رحیم دې ممسکا موز باندې خیرت کې کامیابی او م زکات ورکاو سبب م اختیار وا او الله غفور رحیم د جنت تمزم نوې دی جنت دینی اسباب پر خودن او بیا په الله اعتماد کو دا لوې جہالت او لوې ګمراہی او د شیطان دوکار او د دنیاي اسبابو کی تفصیل لاله کو دنيایی اسباب دازي چې الله غي کې اثر اخره توبار او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ستیندان لوې حماقت او کمکنتو الله د کی د اثر اخره بس داو کا توکل دا داروټه دا دا دا او خپل خدای کی د مسدا مړی مړول وسوک کئ الله اکبر نو کته د دنیاي اسباب داسې وي چې اريك الله اثر یقیني نه هغه بیا په خذل جهالت ته هغه به اختیار او اعتماد پاله کوي او کا سبب ځونی مثلا علاج دے بزټن سره خشي بازي فنشي ډیر مریضاندا سړي په 500 سپټالونو او کا تل سر کړي د چې کوم وهم سیسونه دي زنم سیسونه دي یقیني نه دي نو هغه کئ کئ کوي صبر کول شي یقینا نور نخربي چې ما بالله تمادو کوزهو مرته رسول کو نور عقیده نخربي جو مضبوط انسانی نیک انسانی نو داغه د پردک اسباب پر خودی جائز دي او کئ یو سړی کمزور اله عقیده بربادي او تباہ کی نو دا سه قسمه کمزوري اسباب چپای کئ الله سر کلوات یو کلو بګیوان نه چي لکه کمزوري انسان لپاره د پرخودل ناجایز دي زکه د عقیده بیانو ربربادی او وروه تابقی الله پرمای په ایزا اعظم ته اے پیغمبر چې هر کله ته اعظم کې په اورای باندې باغی باندې مزي کې او روانې کې نو توکل الله بیا پرای پر توکل مکو الله توکل کوا زکه ولی سبب دې مختیار کړه دا توکل الله خو هیغان چې سبب اختیار کی او اعتماد الله کې الله یحب المتوکلین الله داسی خلق داسی متوکلین خلق و خیل او دیمان نبسا کسام راکتا دا حج دوران کنو توشہ دا روانا بستا او حرم تبرا لحجل او دیمان نبسا ای منگا متوکلینی نو دلتا بے خلقونا سوال کن نو دیمسی زان سر توشہ اخلع ف خیر الزادت تکوان بہترین تکوان دادا جتو دا سوال نبسا دسترینه توشه داله چې دا تدخل دا کو د سوال نه بچي نو اسباب اختیار او سر د دینه د تاثیر د زړه نو خپل د ته توکل لیکیږي او داسه خلکو سره الله تعالی محبت کوي دنیا په بدن باندې وی دنیا زړه کې نه د ته توکل مست هم له تیم سیو کی یا ایها الیلا من وایمن دارون لا تقولو تاسو مت کېږي ننا پشان دا کسانو ت فروچ کفرې کلدي نفا وقالو او ویلدي لریخواني هم <سلام> پهباره درو وختپلو اذا غربو ف اري اذا وربو هرر کله چې ددي دیروو سفرکو سفرې کلدي ف اري پس مکه کې دپه او اللتافت شوي او کان وزن او کان یوی د دې دغه حسن و زاکون کی غازیانی نو دې دغه یی پر کې څه لو کان کو چری ودی عندنا زمو سرا په دې تجارت نه لای غزا نه لای ما ماتو نو دې په سفر کې و ما قتل و دې په نو قتل کې شوی نه لیدا ستا سمت د دې دا غلط خبره غلطه عقیده م او دا اکیده اللہوی دی ساتی نو لیا جالا اللہوی انجام داشی لیا جالا اللہو چو برزی اللہ دا خبرہ دا غلطا قیدہ غالکا دا, دا که تکا دا اسبابونا دا غلطا قیدہ اللہو گرزی حسرتاً افسوس و ارمان فی قلوبهم قضمون ردی که نو اللہوی ساتی دیکنه کار اسباب یې شغولې والله دی یو هیجان نه کوئی او مقدر کا چی دا عمل کوي قاضي والله الله تعالی چې دی بما تعملونا کما په سبان دې تعملونا چې تاخ عمل کوي بصیر لدن کې دي کدا غلط عمل غلط خبرهږي کوي الله یې مستعام دي دا سم کاوه وان ان قتلتم كثرتا سو قتل في سبيل الله فلرضى الله به او موت تمیا تسونس نو مخبکی وی تسلید لا مغفرتم من الله نو حمها بخشش من الله د جانب د الله و رحمتون او رحمت باخیرت کی خیرون بهتر ده مم ما د دنیا او غنیمتنا یجمعون داخل خلق جمع کی wala imtum aw qutiltum wala imtum katreta sumay shway aw qutiltum ya katrat shway nastas mark zaen zi sin chi mara munafiqan wi mark zaen zi la ilaha tox shurul la ilaha khas allah ta'ala bal chaata tox shurul فَبِنعْمَةٍ مِنَ اللهِ فَصَبَّرْتَ رَحْمَةَ اللهِ تَعَالَى فَصَبَّبْتَ تَوْفِيقَ نَرْمُ أَخْلَاقُكَ مِنَ اللهِ بِجانِبِ اللهِ نَلِنْتَ لَهُم نَرْمُ شَيْءَ أَيُّهَا النَّبِيُّكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا أَوْ قَشِرَوَيْ أَيُّهَا النَّبِيُّ فَظَنَّتْ خِيَ عَلِيقَ الْقَلْبِ صَفْحٌ لَوْلَا لَمْ تَفْضُ مِنْ حَوْلِكَ من حولك دګير چا بیرستانه تاسو رب یو ترنو پات شيوه هم ان متماقي کا وظيتا واستخر لهم طبخنا والديهه پارا وشاورهم في الامل تمشاركه دي سرا في الامر تمام لكي تماملد جنگ چکم کی نی. نسني نري سره مشورته فإذا عظمت حرکت نه چت پهه راځو ایا وराई باندې یو وराई باندې راځو چې داسې کوو نو فتوکل علی الله بیا اعتماد کوه او مزبوطیا حاصل واه علی الله تعالی باندې نه په مشوره باندې په مشره باندې اعتماد نشته اعتماد په الله دی ان الله یکن الله تعالی چې دی یحب محبت کي المتوکلین د توکل او اعتماد کوونکو سره چې اعتماد په الله کوي يا اولي الاولين <سؤال> يا اخر الاخرين يا القوت المتين يا رحيم المساكين كريم خدای که غلط خبر جدا مسلمانانو ته حکم کوم چې دا منافقان او کافران کیدا سنو شوی دا سونو شوی کیدا سنو شوی دا سونو شوی کریم خدای دین موږ ساتي دا سبب نه د تاثیر عقیده کریم خدای سبب اختیارون ستا حکم ده چې کوي کاروم کوي روټائم کوي نور کاروم کوي ټول دنیا اسباب اختیار وي خداینه عقیده مې صدق کریم خدای دا عقیده زمون پیدا اسباب چې دی چ هغه اختیارو یان لا اتیکاد کنه کریم خدای د سیه طریقو څخه پیدا کې کریم خدای کوم نعمت چې تا شهادت باندې بیان وو او په مرکو پات کېدو باندې د الله بلار کېغه بیان کریم خدای د کې شهادت من تنسیب ورځه دا شهادت من تنسیب ورځه کریم خدای کوم اخلاق چې تا بیان کړو نو ویو سلام یان لا په اخلاق او نرم اخلاق کریم خدای من تنسیب ورځه یال بد خوې کریم خدای دې دین موږ ساتي چې کوم سنت نبی اسلام به هم مشوره کریم خدای د هر کار یې ان کې د دې کارو کې چې دې کارو پهای کوم چې توفیق را نصیب کی د مشوري